Анголон, Голон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина перша. Подорож. Розділ 15. Жофрей де Пейрак не тримав його. Він досадував на себе за те, що нервує і втрачає самовладання щоразу, коли до його слуху долинають протяжні псалми. Напрочу співзвучені, подиху хвилі, урочисті величі океану. Пероправий. Ці протестанти переходять усі кордони, але заборонити їм співати – ні, не можу. Він зізнався собі, що його чимось притягують ці пісне-співи, в яких чується відгомін іншого життя, іншого світу, відмінного від його власного, світу замкнутого, важко осягнутого. І тому, як усе загадкове в природі, викликає його цікавість. До того ж, звуки псалмів владно викликали в його уяві образ Анжеліки, жінки, яка колись була його дружиною але перетворилася на незнайомку, бо тепер він не міг читати ні в її серці, ні в її думках. Невже життя серед гугенотів справді так її змінило? Адже колись вона була сильною натурою. Чи все це лише видимість, добре розіграна комедія? Що ж тоді приховано під її новою маскою? Жінка кокетлива, корислива чи закохана? Закохана-уберна? Він повертався до цієї думки знову і знову, щоразу дивуючись тієї дикої люті, в яку вона його приводила. Тоді він намагався опанувати себе і безпристрасно порівняти ту, яку колись любив, із тією, яку зустрів зараз. Чи варто дивуватися, що жінка, з якою він розлучився і яку не любив багато років, стала іншою? Зрештою, він може розглядати її як одну зі своїх колишніх коханок. Але тоді звідки це нетерпіння, це бажання поринути у все, що стосується її? Коли в білому ранковому тумані або в ясних морозних вечірніх сутінках лунали пісне співи гугенотів, він ледве міг стримати себе. Так хотілося йому негайно вибігти на балкон і оглянути палубу, щоб побачити, чи вона там. І цього разу він одягнув маску, наважившись вийти, але потім передумав. Заради чого так себе мучить, Так він побачить її. А далі? Вона сидітиме трохи віддалік від інших і з дочкою на колінах. Одягнена в чорний плащ і білий чепець, так само, як і всі ці манірно застиглі жінки. Схожі на вдів. Її повернене в профіль тонке патриціанське обличчя буде, як завжди, схилене. І час від часу вона буде швидким рухом звертати його у бік юту, сподіваючись чи боячись побачити там його. Він знову підійшов до столу і взяв один із шматків срібного свинцю – він тримав камінь у руці, машинально прикидаючи його вагу, і помалу тяжкі думки відступили. Він знову має справу, а це вже багато. Перспектива багаторічної праці на цнотливій землі, де його метою буде вивчення таємниць природи, пошук її прихованих скарбів та можливостей їх використання з найбільшою віддачею. П'ятнадцять років тому, стоячи перед трибуналом, зібраним, щоб судити його, бачачи, як з суддівських крісел на нього дивляться, дурість, невігластво, заздрість, недоумкуватий фанатизм, раболепство, лицемірство, продажність, слухаючи смертний вирок, що прирікав його на спалення на багатті чаклунство, він був перш за все вражений тим, як логічно завершилася драма, над якою він уже багато міркував. За довгий час, проведений у в'язниці, він у всіх подробицях обдумав те, що з ним трапилося. І хоча його тіло було скалічене тортурами, йому шалено захотілося жити. Не стільки через страх перед смертю, скільки через те, що вся його істота повставала проти думки, що він скінчить життя, так і не реалізувавши свої сили, які досі марно витрачав на шляхи, що ведуть в глухий кут. На паперті собору Паризької богоматері він просив немилосердя справедливості і звертався не до того бога, чиї заповіді нерідко порушував, а до того, хто уособлював собою розум і знання. Ти не маєш права залишити мене адже я ніколи тебе не зраджував. Однак у ті хвилини він був певен, що помре, тільки прийшовши до тями на березі сені. Далеко від крику Черні, і подивом, виявивши, що живий, він зрозумів, сталося диво. Те, що було потім, було нелегко, але не залишило в нього надто важких спогадів. Пірнути в холодну воду річки, в той час як мушкетери, що охороняли його, безтурботно хропли. Підпливти до захованого в очереті човна, відв'язати його і віддатися на волю течії. Мабуть, він ненадовго знепритомнів. Потім, прокинувшись, зняв із себе сорочку смертника і одягнувся в поношену селянську сукню, яку знайшов у човні. Потім він багато днів ішов йшов до Парижа нескінченними зледенілими дорогами. Знедолений, голодний, бо не наважувався заходити на ферми. І тільки одна думка підтримувала його – я живий і я від них утечу. Після диби його кульгава нога була дивним видовищем. Іноді вона виверталася в коліні, і він раптом бачив, що вона стає на землю навпаки, п'ятою вперед, мов маріонетка. Він висмикнув з огорожі два кілочки і змайстрував із них подібність грубих милиць. Щоразу, коли після перепочинку йому доводилося знову пускатися в дорогу, він протягом усього першого льє відчував нестерпний біль. І ледве стримувався, щоб не видавати при кожному кроці шаленого крику. Ворони, що сиділи на оголених яблунях зі зловісним інтересом, дивилися на цю змучену істоту з розтягнутими суглобами, готову ось-ось звалитися в нестямі. Потім біль потроху притуплювався, і йому вдавалося йти порівняно швидко. Всю його їжу становили підібрані в канавах мерзлі яблука, іноді ріпа, що впала селянського воза. Ченців, яких він попросив притулку, були до нього добрі. Проте задумали відправити його в найближчий лепрозорій йому було чимало труднощів, крадько мав втекти. Він знову ж кутальгав по дорозі, відлякуючи рідкісних зустрічених селян своїми закривавленими лахміттями і хусткою, що приховувала обличчя. Одного разу, відчувши, що не в змозі більше зробити жодного кроку, він зібрав усю свою мужність, щоб оглянути, нарешті, прокляту ногу. Зробивши над собою неймовірне зусилля. Він віддер від тіла тканину коротких штанів, що задубіла від крові, і побачив на задньому боці коліна два жорсткі білі уривки, що стерчали зяючої рани, схожі на китовий вуз. Саме їх безперервне тертя у поверхню рани завдавало йому той пекельний біль, від якого він не раз втрачав свідомість. У розпачі він лезом ножа, знайденого на дорозі, відрізав ці відростки, що йому заважали які були не чим іншим, як його власними розірваними сухожиллями. Після цього нога одразу втратила будь-яку чутливість. Тепер вона ще більше крутилася на всі боки, як у ляльки, і зовсім не слухалася, але йти все-таки стало набагато легше. Нарешті на горизонті з'явилися дзвіниці Парижа. Наслідуючи заздалегідь продуманий план, Жофрей де Пейрак обійшов місто навколо. Коли він наблизився до каплиці у Венсенському лісі, то відчув, що переміг. Скромний храм, укритий у лісі, уникнув накладання королівських печаток. Єдиний виняток із усіх колись багатих володінь Тулузького графа. Він погладив кам'яну стіну і подумав – ти ще мені належиш, і ти мені послужиш. Так, вона добре послужила йому, ця маленька загублена в лісі каплиця – все, що він наказав спорудити, щедро заплативши робітникам, діяло чудово. Підземний хід, яким він зміг пробратися до Парижа, колодязь, через який він піднявся в сад свого будинку в готелі Ботрей, схованку в молитовні, де свого часу, підкоряючись невиразному перечуттю біди, він про всяк випадок сховав цілий статок у золоті та коштомностях. Притиснувши до грудей важку скриньку, він подумав, що здолав ще один етап на шляху з пекла. Володіючи цим багатством, він не був беззбройний. За один алмаз він легко придбає візок, за два золотих коня. За повний гаманець люди, які ще вчора його відкидали, охоче прийдуть йому на допомогу. І він зможе бігти, покинути королівство. Але водночас він відчув, що його стискає у своїх обіймах смерть. Ніколи, ні раніше, ні потім він не відчував її так близько, як цієї хвилини. Коли раптом звалився на кам'яні плити підлоги, з жахом прислухаючись, як усе рідше й слабше б'ється його серце. Він зрозумів, ніяка сила волі вже не допоможе йому спуститися по залізних скобах у стінці колодязя. Може покликати на допомогу старого Паскалу, але старий, що трохи вижив з розуму, явно прийняв його за привид і, мабуть, утік. Можливо, він уже підіймає на ноги сусідів. Де знайти руку допомоги? І тут він раптом згадав погану руку, яка підтримувала його на шляху до місця страти – руку отця Антуана, священника-лазариста, якого до нього прислали для передсмертної сповіді. Є на світі люди, яких не можна купити ні за золото, ні за рубіни. Знатний тулузький сеньор, який добре вивчив людську природу, знав цю істину. Як знав і те, що більшість довгоногих істот є продажними. Але все ж таки є серед них такі... В чиїх душах Господь спалив, не гаснучи полум'я янгельської доброти. Маленький священник-лазарист був споміж них, адже має бути на землі притулок для нещасних. Зібравши останні сили, Жофрей де Пейрак вийшов з готелю Ботрей через двері Оранжереї. Вона відкривалася зсередини і не була опечатана, щоб через неї міг ходити та виходити сторож. Кілька хвилин по тому втікач уже дзвонив у дзвіночок біля воріт монастиря Лазаристів, що знаходився, він це пам'ятав, неподалік його житла. Він навіть вигадав фразу, яку скаже у цю Антуану, свого роду богословський жарт. «Ви повинні допомогти мені, абате, бо Господь явно не бажає, щоб я помер, а я дуже близький до цього». Але з його здертого під час тортур водою у горла не вийшов ні єдиний звук. Вже кілька днів тому він помітив, що став німим. Жофрей де Пейрак похитав головою і, відчувши під ногами палубу свого вірного Голдсборо, який коливався, посміхнувся. О, отче Антуан, мабуть, мій найкращий друг. Принаймні, найвідданіший, найбезкорисливіший. Він, граф Депейраб, ще нещодавно наймогутніший сеньора Квітанії, власник одного з найбільших станів королівства, на багато днів і тижнів довірив себе цим слабким рукам, що виглядали з рукавів потертої сутани. Священик не тільки вкрив і виходив його. Він ще подав йому геніальну думку – скористатися ім'ям та місцем одного з каторжників, яких мали в ланцюгах відправити до Марселя на галери, яких отцеві Антуану належало супроводжувати. Цей каторжник був убитий своїми товаришами, оскільки з'ясувалося, що він поліцейський донощик. Отець Антуан, нещодавно призначений духівником нещасних галерників, спритно влаштував підміну. Жуфрей де рак, кинутий на солому у віз, міг не боятися, що його видадуть інші каторжники. Навпаки, вони були щасливі, що вчинивши вбивство, так легко відбулися. Вартові – Тупі та грубі не ставили запитань шибеникам, яких їм наказали охороняти. Тим часом отець Антуан у своєму скромному багажі серед начиння, потрібного для служіння меси, таємну віз скриньку з золотом і коштовностями, що належали графу. Яка чудова людина! У Марселі вони знайшли Куасіба, чорного слугу графа, також засудженого до галер. Його розшукав і привів до понівеченого господаря той самий священик. Їхня втеча була полегшена тим, що галерні пристави, які набирали команди веслярів, визнали напівпаралізованого Жофрея де Пейрака непридатним. Він не потрапив до першої партії каторжників, відправленої в море. Сховавшись зі своїм слугою у східному кварталі Великого, заснованого ще фінікійцями міста, вільний, але все ще в небезпеці, доки він перебував на землі Франції – Граф довгий час шукав нагоди спливти на якомусь судні на Арабський Схід. Однак він не хотів робити цього, не впевнившись наперед, що зможе почати життя заново під іншим ім'ям, під захистом покровителів, які дозволять йому без ризику перебувати серед барберійців. Тому він надіслав листи найсвятішому муфтію Абдельмешрату, арабському вченому, із яким до арешту довгий час листувався, обговорюючи нові відкриття в галузі хімії. Понад будь-які очікування гонець зміг зустрітися зі святим мусульманином у самому фесі, закритому для християн, легендарному місці. Відповідь Абдель була виконана спокійною ясністю, властивою піднесеним умам, для яких єдиними кордонами між людьми є межі між дурістю та розумом, між невіглаством та значенням. У безмісячну ніч велетеньку осібам, несучи на плечах свого немічного господаря, прослизнув між голих скель невеликої бухти на околицях Сент-Тропе. Там, спустивши на своєму судні всі вітрила, на них чекали барберійці в білих бурнусах. Вони були певною мірою завсідниками цього затишного містечка, куди часто і охоче навідувалися в пошуках гарних провансалок з білою шкірою та чорними очима. Подорож пройшла благополучно. І перед людиною, яка в останню хвилину уникла багаття, відкрилася нова сторінка життя. Його дружба з Абдель Мешратом, одужання, яке прийшло завдяки надзвичайному лікарському мистецтву арабського вченого, стосунки з Молеєм Ісмаїлом, який спочатку послав його розробляти родовища золота в Судані, а потім відправив із посольською місією до турецького султана. Нарешті організація торгівлі «Сріблом» яка зробила його одним із найзнаменитіших корсарів Середземного моря. Він пережив чимало захоплюючих, надихаючих пригод, які щодня приносили його жадібному розумові безліч нових знань. Він не шкодував про прожити ним життя. Ні про що, навіть про свої поразки та невдачі. Усе, що він витерпів чи зробив, здавалося йому цікавим. Усе це, на його думку, варто було пізнати і навіть пережити заново. Він не відмовився б ні від чого, навіть від невідомості, яка маячила попереду. Чоловік, якщо він справді чоловік, почувається впевнено у гущі будь-яких пригод і навіть катастроф. У чоловічого серця тверда оболонка. Мало є на світі такого, від чого воно не могло б оговтатися. У жінок серця більш вразливі, навіть у тих, які вміють мужньо переносити негаразди та страхи. Смерть кохання чи смерть дитини – Може назавжди погасити у них радість життя. Дивні істоти жінки. Одночасно вразливі та жорстокі. Жорстокі, коли брешуть. І ще жорстокіші, коли кажуть щиро. Як Анжеліка вчора, коли кинула йому в обличчя. Я вас ненавиджу. Краще б ви померли.